Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen till veckans program. Vi lyssnar på ett gäng kända artister. Evi, Shirley Clamp, Tommy Nilsson med flera som sjunger Vår bästa tid är nu. Nu har vi kommit in i april och för mig är det utan tvekan bästa tiden på året, de här kommande månaderna. Med blommor, med grönska. Golfen kommer igång för min del. Ibland brukar det vara igen i mars men i år så eh, blir det här i början på april. Och... Eh, Ja, jag tycker det är fantastiskt med eh, våren, och sommaren och hösten. Det är härliga årstider, eh, tycker jag, för min del. Det är väl vackert på vintern och härligt också. Men jag lever verkligen upp när det är den här tiden som vi har framför oss nu. Vi knyter an till samma tanke. Märta Svensson, härliga gospelsångerskan, sjunger... Min bästa stund me Jag läser för dig några korta vårdikter i japansk stil, så kallad haiku. Och det är våren som är tema. Tre radiga dikter, fem stavelser, sju stavelser, fem stavelser. Alla de här är skrivna 1996. Regnet efter snön. Ett välkommet vårtecken, men ändå sorgligt. Mörk åkermylla växer genom smutsig snö. Snart är allting grönt. Skatan i trädet reparerar nu sitt bo. Livet tränger på. Spretig hårkalufs i den gamla pilens topp. Än nu finns det liv. Papper och penna passar till vår promenad. Poem pressar på. Gummistövlarna hade passat bättre nu. Våren flödar fram. Och det här var alltså skrivna i Skåne och nu ska jag spela sången Jag har bott vid en landsväg med gospelstompers. Det är ju en dikt som är knuten till en sång som är dekuden till Skåne. Jag annonserade den i förra veckans program och så glömde jag spela den. Men här kommer den då. Gospelstompers, Jag har bott vid en landsväg. Jag läser lite vårdikt till ur min diktsamling Utsikt från mitt fönster. Hundra nya och begagnade dikter av Ingvar Holmberg. Regnet tvättar bort vintern från markerna. Regnet tvättar bort vintern från markerna.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 Där landsvägen korsar Skåneleden får jag ett infall, ställer ifrån mig bilen, vandrar leden vidare över Knösen 154 meter över havet, längs med blånande havet och klippformationerna vid hovshallar. Fåglarna skrik över havet når mig.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 Fyrtio minuter för nyplöjda fält, backar och hus och vinterkarl bokskog. På en åker står åtta hjortar. Vi tittar på varandra, väntar ut varann. Jag tappar tålamåret först och går. Står de fortfarande kvar och tittar åt mitt håll möjligtvis. Skrivet 2004 Fylld av längtan vaknar våren Sjunger Loa Falkman för oss nu Fylld av längtan vaknar Harvoren fri frå vinterns band, varm dag So to write I eh, nyhetsprogrammen har man talat om att det är väldigt lågt grundvatten, Ett stort behov av regn eh, den här våren 2017. Eh, det skulle behöva regna mycket, mycket för att det skulle fyllas på ordentligt. Vi lyssnar på en lite udda sång med Lunds studentsångare. Och den heter faktiskt Regnvisan. Lyssna noga så uppfattar du regnet Regnet i Bibeln, så kyrkans språk, det talar om Guds välsignelse, om förnyelse, om den heliga andes beröring. Och här sjunger Bengt Johansson för oss, väntar på regn. Och då får du tänka dig just detta med de bibliska bilderna. Vi håller på och lyssnar på följetången som heter Gud kan Det är om Catherine Coolman i USA och berättelserna om helanden och bönesvar Birgitta Holmberg Norrköping läser och nu är det kapitlet tala till berget del två Och vi följer föräldrarnas desperata kamp för sitt barn Efterhand ökade jag ut mina bönestunder och när jag efter det regelbundna besökt oss Nancy på sjukhuset varje förmiddag ätit min lunch brukade jag läsa mitt kapitel och bedja innan Teresa kom hem från skolan. Det blev ett meningsfullt inslag i mitt dagsprogram. En eftermiddag när jag träffade vår granne frågade hon om jag hör talas om Catherine Kuhlman. Hon tror på under som. Jag gav henne en förvånad blick. Ni menar väl inte att ni tror på sina där här breda görare", sa jag sarkastiskt. Hon låg tillbaka. Innan det fäller någon dom borde ni allt lyssna på hennes radiosändningar över K-fax-stationen. Det kunde inte hjälpas men jag hade förtroende för grannfrun och när jag följande dag kom tillbaka från sjukhuset var klockan inte mer än att jag skulle hinna lyssna på Katrin Kuhlmans program klockan elva. Jag satte därför på radion. Det var ett bra program tyckte jag och jag gillade vad denna Catherine Kohlman sa. Hon talade om en erfarenhet som vi människor kan få göra och som hon kallade pånyttfödelse. Fast när jag inte hade den minsta hum om vad det kunde vara, tyckte jag det verkade så riktigt den hon sa. Dessutom gjorde hennes glada och positiva framställningssätt intryck på mig. Många av mina vänner var så negativa. Pastorn vi talat med på sjukhuset hade till och med antytt att döden var den bästa läkedomen. Jag hade behov av att få höra en positiv röst. En som kunde visa mig vägen till ljuset istället för till mörkret. Det blev nu en vana för mig att höra Katrin Kohlmans Halvtimens program på förmiddagen och jag minns ändå då jag som vanligt gjort det att jag tog fram min bibel för att läsa mitt kapitel hos Lukas. Det råkade vara det kapitel där det berättas om Jesu korsfästelse. Medan jag nu satt och läste slog det mig att Jesus stod för mig. Det var i mina synder som före honom till korset. Han dog i mitt ställe därför att han älskade mig. Jag började gråta. Och Gud, sa jag, jag är så ledsen att du måste dö för mig. Men just som jag sa det fylldes jag av oförklarlig glädje och kände en sån egendomlig lättnad. Hur ska jag förklara hur det kändes? Det påminner om verkningarna av ett glas gott vin. Men det här var något i själen och inte i magen. Men så slog det mig. Jag hade blivit född på nytt. Och där satt jag i den gröna soffan i vårt vardagsrum och skrattade och grät om vart annat och ropade högt Tack Gud för att du har fött mig på nytt, jag är frälst, jag älskar dig I många år har jag vetat att du dog för mina synders skull Nu vet jag att du dog för mig Den stunden fick jag liv, jag blev en ny skapelse och jag kan säga att allt omkring mig förvandlades Att Nancy skulle bli bra blev mer påtagligt jag såg det inte längre som en liten flämtande låga i mörkret. Det blev ett stort ljus, likt själva solen som spred sitt sken över mig. Det var möjligt. Gud kunde hela Nancy. Veckan som följde läste jag ut Lukas evangelium och fortsatte sedan i Johannes evangelium. Och en dag kom jag till det sjätte kapitlet. Där stod den, jag menar menade hade jag den där versen, den som kommer till mig, honom ska jag sannoliken icke kasta ut. När jag nog såg orden på pränt, de stod alltså i Bibeln, var det något som slog mig. Att det var så fantastiskt att jag var säker på att ingen lärt märke till det tidigare. Vad var det då? Jo, ingenstans hade jag hittills läst att någon enda som kom till Jesus för att få hjälp eller bli helad blev bortvisad. Han botade alla. Han hjälpte alla. Det var ju nästan otroligt. Varenda en, läkarna som var experter inom facket, mina vänner som förlorat sitt barn. Alla hade sagt att Nancy skulle dö. Det fanns inget hopp. Men här hade jag Jesus och tro som en senapskorn började spira i mitt hjärtas torra jord. Trots att jag visste att det mänskligt sett var lika omöjligt att vänta sig att Nancy skulle bli frisk som det var att få berget där borta att kasta sig i San Francisco-bukten, kunde jag inte se det som omöjligt. Det stod ju i Bibeln att för Gud var allting möjligt. Det var något jag klängde mig fast vid. Jag gick in för att nu skulle jag förtrösta på Herren, även om jag inte kunde fatta eller förklara hur det skulle gå till för att Nancy skulle bli bra. Gud skulle bli tvungen att ge henne nytt blod och ny benmärg. Sen fick folk tycka och säga vad de ville och jag bad. Herre Jesus du har lovat att den som kommer till dig ska du inga lunda kasta ut. Nu kommer jag till dig med detta mitt behov och jag räknar fullt och fast med att du står vid vad du har sagt. Så enkelt var det och nu återstod endast för mig att avvakta hans ingripande som svar på min bön. Efter fem veckor gick läkarna med på att vi fick ta hem Nancy- från sjukhuset men det varnade oss för att vi skulle få det besvärligt. Hon är inte bra och hon kommer aldrig att bli bra. Kan hon leva ett år eller möjligen ett och ett halvt år så är ni lyckliga. Men sen kommer levkeminen att få övertag över medicinen. Nancys första dagar efter hemkomsten från sjukhuset blev också svåra. Redan andra dagen slog det upp sår som blödde på hennes läppar. Det spred sig in i munnen och ner i svalget. Läkarna fastslog att varsjalakans feber i komplicerad form till följd av medicinen Nancy fick. Den kunde nämligen ha sådana biverkningar när det ville se Såret i jömsken, som fortfarande var stort som en hand, höll på att läka men det måste skötas. Tre gånger om dagen måste jag tättar det med vetesuperoxid. Och sen bindlade Nancy på ryggen i lekhagen med armar och ben isär och därefter fästa en elektrisk glödlampa ovanför såret för att det genom värmeutstrålningen skulle torka. Två gånger i veckan kom striktskötskan och hjälpte mig och efterhand blev det lite bättre. När sex veckor gått kunde Nancy krypa omkring lite på egen hand men hon var fortfarande mycket sjuk. Nancy's sjukdom tog hårt på Wardy. Han kunde inte undgå att märka den stora förändringen hos mig men han kunde inte förstå den. Men kära Linda, du får allt vara på din vakt, varnade han. Det går aldrig väl om du engagerar dig så där till ytterlighet i Nancy's fall. När hon dör kommer det att alldeles ta koll på dig. Du förstår inte det här, sa jag. För det första kan jag finna mig att hon dör om hon nu gör det. Men jag vet att Gud är med mig och med henne. Vad mer är jag tror att Gud kommer att göra henne frisk. Jag önskar att jag också kunde tro det, som och fick tårar i ögonen. Jag önskar att jag kunde. En eftermiddag ringde vår granne igen och nu berättade hon att frukin kulman skulle komma till Los Angeles och hålla ett så kallat mirakelmöte. Hon gav mig ett telefonnummer. Ringde jag upp det numret kunde jag få vidare informationer. Jag ringde förstås upp. Damen som svarade tog emot anmälningar till en charterresa som anordnades i anslutning till mötet. Biljetten tur och utur med flyg skulle kosta 70 dollar. Så mycket pengar hade vi inte för tillfället. Men hon lovade anteckna oss på listan för mötet i juni om vi kunde klara biljetten och följa med då. Janet hette en flicka i tonåren som i barnvakt hos oss när Nancy var riktigt liten. En grupp tonåringar som kallade sig Ungt Liv brukade träffa hemma hos henne på tisdagskvällarna. När de hörde att vi tänkte ta Nancy med oss till Katrin Kohlmans möte lovade de att stödja oss med sina förbjuder. Den följande tisdagen tog jag Nancy med mig och gick hem till Janet- där minst hundratalet ungdomar samlats för bibelstudion och bön. Det bestämde då att den söndag vi skulle föra till Los Angeles skulle samlas hemma hos Janet till bön och fasta. De trodde också att Gud skulle göra Nancy bredda. Veckan innan vi skulle föra åkte jag till missionsbokhandel i Fremont. En veninna hade talat om några böcker hon tyckte att jag borde läsa där Däribland två böcker av Catherine Kuhlman, nämligen I Believe in Miracles, Jag tror på under och God Can Do It Again, Gud kan. Medan jag var där i bokhandeln plockade jag lite i en hög med bokmärken av plast som låg på en bricka. Jag ville ha ett att lägga i Bibeln. Jag plockade och plockade, men kom bara tillbaka till ett som särskilt tilltalade mig. Till sist köpte jag det. Men jag lade inte märke till att det fanns ett bibelordtryck på baksidan. På hemvägen söderut längs motorvägen greps jag plötsligt av missmod. Vilken dålig jag i grund och botten var. Här sa alla att Nancy var obotlig. Ändå fjade jag omkring och köpte böcker om en Och kastade ut våra fattiga slantar på flygbiljetter. Därför att jag tänkte ba ta barnungen den långa vägen till Los Angeles för att var jag var med på ett mirakelmöte, anordnat av en kvinna jag aldrig sett. Jag började gråta. När jag lämnade motorväggen vid Dixon Landing Road såg jag upp och där reste sig det väldiga berget framför mig igen. Det var mer än jag stod ut med, kände jag. Så jag körde åt sidan och parkerade, ovära När tårekällan började sina efter en stund, Trevade jag med handen efter en pappersnedsdyk som jag visste jag hade någonstans på sättet. Under den manövern fastnade min ring i snoden på bokmärket jag köpt. Och då upptäckte jag att det fanns ett bibelord tryckt på märkets baksida. Jag läste och trodde knappt mina ögon för så här stod det. Om i haven tro vore den och blott så som ett senapskon så skulle ni kunna säga till detta berg. Flytta här härifrån dit bort. Och det ska flytta sig. Ja, inte ska då vara omöjligt förreder. Mattias 17 och 20. Jag såg upp mot berget jag hade framför mig och log genom tårarna. Ur vägen berg, Nancy ska bli helad. Jag kunde inte fatta att så oerhört många människor samlades till mötet i Shrine Auditorium i Los Angeles- vi blev anvisade platser på bottenplanet. Det var en mycket varm dag och när vi var framme tog jag av Nancy skorna och bad Woody hålla dem. Nancy hade varit ganska orolig och irriterad under flygresan och hade inte fått sin vanliga middagslur. Hon var därför mer än vanligt besvärlig när vi intog våra platser. Även Woody verkade irriterad. Det går väl för er, tänker jag, sa hon. Men hur ska jag kunna lida mig genom fyra timmar på ett religiöst möte? Nå ja, mötet började. Jättekören uppe på podiet stämde upp en sång. Sen introducerade Frank Kuhlman sin pianist, Dino. Jag älskar musik och denna snygge grek fascinerade mig med sitt spel. När han smekte klaviaturen på den stora flygen gav det mig associationen av en ängel som spelade harpa. Men Nancy var inte intresserad av musik. Hon vred och vände sig och kunde omöjligen vara stilla. Mitt under ett dämpat musikavsnitt, Dino spelade ju fantastiskt, satte hon igång med att gallskrika. Jag märkte hur en vaktmästare ute i gången spanade in oss. Så närmade han sig, sträckte sig över personerna som hade platserna mellan oss och gången, sa. Frun får vara vänlig att ta ut den lilla. Hon stör de andra här i mötet. Ta ut när han ser. Menade han verkligen det? Jag blev nästan förargad. Här hade vi hållit på att spara i två månader för att få råd att ta oss till mötet. Och så sa karen att vi skulle gå ut härifrån. Jag gav ordi en blick och han nickade. Det är väl bäst att du går ut med henne lite. Då kan du komma tillbaka hit sedan när hon lugnat sig. Jag kände att det började koka inom mig. Men jag bet mig i läppen och krångade mig förbi de som satt på stolarna mellan oss och gången. Halv generad och halvt där gick jag ut i vestibulen. Nancy var nästan två år och ganska tung att bära. Men jag gick med henne i famnen av och an tills hon lugnade sig. Då gick jag tillbaka till min plats in i salen. Men det dröjde bara någon minut så var det färdigt igen. Nancy var hopplös idag. Och vaktmästaren dök upp på nytt och den här gången var långt ifrån vänlig. Frun måste ta hänsyn till att många har rest långa vägar för att vara med på det här mötet. Det kan ha varit förvånat med stora offer för dem att ta sig hit. Ni får inte störa, ni måste ta ut barnet härifrån. För den delen så hade jag också rest lång väg och jag försökte förklara mig men det hjälpte inte. Han gjorde ett tydligt tecken med tummen som bara kunde betyda en sak, ut med er. Jag ville inte ställa till med bråk så jag tog upp Nancy i famnen igen och trängde mig ut i storsraden och styrde stegen ut i västerburen på nytt. Nu var jag minst sagt rasande. Och det här ska vara ett kristet möte, muttrade jag till en herre som stod vid dörren. Här får man inte ens komma till ett möte. Med ett sjukt barn utan att bli körd på dörren. Vilket sätt. Jag började vanka av och an där ute igen men när jag i famnen. jag hade fortfarande hand om hennes skor och jag ville inte ställa ner henne på det smutsiga golvet. Så för att vila mig lite satt jag mig i en trappa. Sig in i damrummet ut därifrån, fortsatte min vandring av och an, satte mig i trappan igen och så vidare. Vad skulle jag ta mig till? Och ju längre jag höll på på detta sätt, desto mer förargad blev jag. Och vad gällde Nancy gav hon mig ingen ro. Hon bara krängde och gnällde. Jag ansåg inte att det här var rätt. Jag hade måste spara ihop till resan. Jag var den som ville träffa Katrin Kuhlman. Och så blev det Woody som egentligen inte velat följa med. Som fick sitta där inne på mötet i lugn och ro. Medan jag fick kolla till här ute- utan att se eller höra något. Det var inte rättvist. Jag riktigt eldade upp mig och sa till Gud hör du Gud, ska du göra något åt det här får du väl göra det en annan gång för här ute kan du inte ens se oss. Jag gav upp. Av den rörelse jag trots allt kunde förmärka inifrån salen förmodade jag att helbrejdagörelserna där inne var i full gång. En medelålders dam kom ut i västerbuden. Hon riktigt strålade av glädje och kom bort till oss. Vad är det för behov här då? frågade hon. Jag nickade med huvudet mot Nancy så fortfarande vred och vände sig i min famn. Hon har levkemi och vi får inte vara där inne från stör de andra. Men damen blev inte ledsen för det. Hon såg fortfarande lika glad ut och började bedja. Kära Jesus, vi ber dig hela detta barn. Tack Jesus för att du gör det. Jag prisar dig för att du gör henne fullt frisk och ger dig all ära därför. Gosse tänkte jag. Det här stället är visst fullt med folk som är mer eller mindre knäpp. Men samtidigt kunde jag inte komma ifrån att det utstrålade en sån glädje och en sån kärlek från henne att det gjorde intryck på mig. Hon vågade till och med tro att Nancy redan var helad. Jag kände min bitterhet och ilska började rinna av mig medan hon stod där framför oss med uppräckta händer och prisade Gud. Och vad mer, jag märkte att jag började få tillbaka min senapskons tro. Ni vet väl att många redan blivit hela där inne, fortsatte hon. Varför går ni inte bort och ställer er innanför dörren? Då kan ni se och bli lilla för besvärlig, går det ju kvitt att komma ut hit i vestibulen. Jag åtnydde uppmaningen och gick in i salen där jag ställde mig in vid dörren. Kunde jag tro mina ögon? En ström av människor var på väg upp till podiet för att tala om att det hade blivit jorden. Nancy som förut var så orolig blev så lugn och gång på gång sa hon halleluja. Halleluja tänkte jag varifrån hon fått det ordet. Hemma hos oss hade hon då inte hört det. Det förekom inte där. Inte hade jag hört någon här i mötet säga det heller. Förresten hade Nancy's ordförråd varit begränsat till mamma, pappa, varm och nej. Jag ska gå och sätta mig på min plats, sa jag till en dam som jag hade bredvid mig. Jag hade ju fått så ont i ryggen av att gå och bära på Nancy. Och jag var trött på att knuffas omkring av alla berg som reste sig i min väg. Återigen blev det att tränga sig in över knäna och fötter för att äntligen sjunka ner i stolen bredvid Ordi. I nästa stund såg jag att Nancy somnat i mitt knä. Jag lyssnade. Fröken Kornman höll fortfarande på och kundgjorde görelse som görelsens rum här och där i lokalen. En höft. Någon har blivit helad från ett allvarligt höftlidande. Någon på läktaren blir just nu helad i sin rygg. Ett hjärtfel. Levkemi. Levkemi. Det hade varit så mycket som distraherat mig, så jag nästan hade glömt varför vi kommit till mötet. Levkemi. Någon blev helad från Levkemi just nu, upprepade fru Kornman. Då visste jag att det gällde Nancy, och jag började gråta. Jag ville inte gråta. Jag hade lovat mig själv att jag skulle inte visa några känslor ens som Nancy blev helad. Men nu kunde jag inte hjälpa att jag grät. Jag såg på Woody. Han satt och såg rakt fram. Men jag märkte att han var våt på kinden när jag för glasögonen. Plötsligt och utan minsta förvarning sparkade sig till mig i magen. Och det var ingen lindre spark heller. Hon låg med huvudet mot min vänstra armbåge och med kroppen tätten till mig. Jag högg tag i hennes fötter för att de inte skulle sparka mig igen. Men jag fick ytterligare en kraftig spark. Den här gången visste jag att hennes fötter inte rörde sig. Sparken hade kommit inifrån hennes kropp. Jag riktade en blick på hennes ansikte som förut varit ett subjekt. Nu var det blåsande rött och svetten perlade på hennes panna. Att någonting var görningen in i hennes kropp det förstod jag. Samtidigt kände jag hur liksom en varm ström gick rakt igenom mig själv. Jag kunde inte lägga band på mig längre. Jag måste utbrista. Tack Jesus. och Jesus, jag tackar dig. På vägen tillbaka till flygfältet kunde jag inte annat än gråta igen. Woody kände sig besvärad över alla mina tårar och menade att jag inte skulle ge mig över sådär. Barnans i hela skulle det väl visa sig med tiden. Jag visste att han hade rätt, men att hålla glädjetårarna tillbaka, det kunde jag inte. På tisdagen i veckan som följde infann vi oss hos doktor O'Brien för den senvanliga kontrollen. Jag berättade då för henne vad vi var med om, berättade allt Hon lyssnade tåligt och jag såg hur hon fick tårar i ögonen. Vad är det så frågade jag. Det där stället som du sa att stöten kom ifrån, det är det stället där mjälten sitter. Just mjälten är ett av de vitala organ som angripits av sjukdom. Tror du att hon blivit helad frågade jag, och jag blev så ivrig. Osa hon och rörde vi min arm, jag vill tro det av hela hjärtat. Varför gör du inte det då fortsatte jag. Därför att jag aldrig tidigare sett något sånt här hända. Det är så svårt att tro sånt som man inte varit med om tidigare, det förstår du väl i alla fall. Naturligtvis gjorde jag det, men själv hade jag nu fått ögonen ögon att se mig som jag inte haft tidigare och när jag skulle gå sa jag, det har i alla fall hänt. Bara därför att man aldrig sett ett berg flytta sig är det inget bevis för att så inte kan ske. Dr. Brian klappade Nancy på axeln. Vi kan inte ta något prov som bevisar saken, men vid tiden kommer det att visa sig om du blivit frisk och tiden har visat det. Allt eftersom dagarna gick fick Nancy bättre färg. Hon fick tillbaka aptiten och vi knappade in på medicinen undan för undan. Varje prov som tagits de sista fyra åren har varit negativa. Idag finns inget spår av sjukdomen kvar i hennes kropp. Vad Nancy's hebreira gör så underbar- så var det inte den förvandling som skedde med oss som familj mindre underbar. Tala om berg som behöver flyttas. Förhållandena i vårt hem var att likna vi en hel bergskedja. När han såg hade det goda med sig att vår sig för Gud och tog emot Jesus som sin personliga frälsare. Och båda har vi senare blivit döpta i den heliga handen. Vårt äktenskap som var på väg att gå sönder har också helats och blivit vad Gud avsett. En bergkedja av under och det började med tro som ett senapskorn. I andakten säger jag Gud ger välsignelsens regn. Läser från psalm 65 i Saltaren. Du tar dig an jorden och ger den regn. Du gör den bördig och rik. Guds flod är full av vatten. Du får säden att växa. Du sörjer för jorden. Du vattnar åkens fåror och jämnar ut dess tiltor. Med regnskurar gör du jorden mjuk. Du vill signa det som växer. Du kröner året med goda gåvor. Där du går fram gror feta skördar. Ödemarkens beten frodas. Höjderna klär sig i jubel. Ängarna smyckas av fådjordar och dalarna höljer sig i sed. Allt är jubel och sång. Låt oss be. Och jag har en liten ingivelse att jag vill be om mycket regn. Vi behöver sol och det kommer att komma sol. Men det behövs också regn. Du som vill, var med och be om detta. Herre, tack för din godhet. Tack för vårt vackra land där det är så en fantastisk balans. Med vackra årstider, vi har allt vi behöver. Och vi har gott om vatten, Herre, i alla våra floder och sjöar. Så ser du det här med grundvattennivån som är för låg. Herre, även om vi är så privilegierade så... Får vi be om allting har du sagt. Och jag ber i Jesu namn att det ska regna så att grundvattennivån höjs rejält. Tack för att du är så god. Tack för våren och sommaren som nalkas. Amen. En liten rolig sång med fredag. Nu regnar det. Lyssna uppmärksamhet. Pappa trodde Att mina bönor Faller till marken Faller till marken Jag gör bett Lite vackert Väder. Så jag kan leka i parken, så jag kan leka i parken. Nu regnar det jut, nu regnar det jut, nu regnar... Nu regnar det ju, nu det ju Pappa ser du, fjärilen på fönstret Den sitter där och väntar, den sitter där och väntar. Det ska regna Då kanske solen skiner Då kanske solen brinner Och så avslutar vi programmet med ännu en regnsång. Men nu är det det här andliga himmelska regnet. Sånggruppen Votum sjunger Nu faller regn. Tack för att du har lyssnat den här veckan också. Ha det så bra. Vi hörs igen nästa vecka.